Är det, är det på hotellet? Ja, det är det. Goddag, Christian Lok heter jag. Jag skulle vilja reservera ett antal rum till nästa vecka. Ja, vilka M dagar gäller det? Måndag den 15 och tisdag den 16. Eh, 25 personer från Mumindalen. 25 personer med ankomst den 15. Är det 15 enk äh, 25 enkel eller? Eh, nej, det är det, det, det, det, det därför jag ringer. Va? Jag har lite ja? instruktioner om hur vi ska bo där. Jag förstår, ja. Eh, Fyll och homserna kommer att dela rum, men inte tillsammans utan för sig. Va? Och de måste vara ifrån varandra så långt som möjligt. För att de håller på och springer in och ut och har massa fuffens för sig. Och muminpappan behöver definitivt ett eget rum och muminmamman eget. Så där är vi uppe i fyra. Stora morran är inte säker om han kommer med. Han har någon typ av dispyt med knyttet. Så det rör sig om kanske ett dussin rum tror jag. Totalt. Jaha. Hemulen behöver ett stort eget rum. Och sen undrade muminmamman om det är möjligt att låsa in handväskan i någon typ av värdeförvaring. Men det borde väl kunna gå att lösa. Hon har ju sin handväska du vet. Jaha nej det vet jag inte. Jag är, jag är inte barn längre. Jag du, kommer inte ihåg någonting om mumindalen. Men mumintrollen minns du och lilla, ja. lilla my. Och. Men mm -hmm. hon kommer inte med. Men nu måste vi ta det här från början. Ja. Var ringer du från? Jag ringer från mumindalen. Vi är där nu. Hallå? Jaha, ja, jag förstår inte riktigt uh, hela. Jag bryr, jag bryr mig faktiskt inte om vem som bor på rummet egentligen. Om det inte är, om du inte... Ja, det, det är väl mest att det är lite känsligt om vi placerar dem fel. Som Philip Janken och Homsen är för nära varandra. Det gjorde vi när vi var i Oslo. Och då blev det ett riktigt halabaloo på nätterna. Och det vill vi hålla isär. Då. Och i mulen som sagt eget rum. Muminpappan Pappa, behöver ju också någon ställa ställa av hatten. Han har ju sin oerhört stora hatt. Mhm. Mm och ja, jag vet inte, ska vi, äh... Träningslokal, har ni det? Snusmumriken undrade om det fanns någon sån. Nej, det har vi inte, tyvärr. Inte. Men vi... det kanske finns i närheten om man kan rekommendera. Ja, han kanske vill gå på Sturebadet här tvärs över Kanske Tvärsöfagatan. Det få. kanske var ett, ett bra förslag. Ja. Kan man ta in filifionkerna där allihopa kanske? Ja, bara om man badräkt på sig. Ja, ja mm. men det har de. Det mm. har de. Du, jag vet inte, <laughs> är det här något skämt eller? Ja, alltså det är en filminspelning, så det är skådespelarna i de här rollerna som, som... Ja, det förstår jag. Eller det förstår jag inte, men jag kan förstå att det är någonting sånt. men, men det här med rum, med, med rum... Ja, nej, men du skulle ha varit med i Oslo när vi hade Hemulerna och Filifjonkerna i samma... Det var inte i samma rum givetvis, utan de hade rummen in till varandra, men det var ett jäkla spring. Det var det. Och Stora Morgon var med på den resan och sa att aldrig mer. Jaha. Jag, gör så här. Jag skissar ner det här och faxar till dig. Gör det. Och så får vi se vad vi kan göra. Ja, tack. tack så hej. hej. hej.